Все ж удавалось від інших йому свої сльози ховати. Тільки один Алкіной догадався і таки їх помітив, бо біля нього сидів і чув його тяжкі зітхання. До веслолюбних феаків одразу ж тоді він назвався Слухайте, люду вожді, і правителі всі феакійські. Хай демодок на Формінзі. Дзвінки вигравать перестане. Співом і грою не всім, бо він радість дає і утіху. З того часу, як на учті, співець заспівав нам божистий, не припиняє невтішно, гіркими слізьми умлівати. Гість наш великий, бо смуток всю душу йому обіймає. Хай перестане співець, щоб однаково мали ми втіху, Гість і господар, усі, набагато бо краще так буде. Все із повагою ми для шановного робимо гостя. В путь виряджаємо його, і дарунки даємо з любов'ю. Гість і чужинець, що просить притулку за рідного брата, кожному стане, у кого вач трохи є чулості в серці. Тим-то від нас не ховай своїм розумом ти обережним те, що питатиму я, розказати усе, то найкраще. Імення скажи, яким батько і мати тебе називали, і інші, хто у вашому місті живе, і наоколо нього. Бо взагалі без імення ніхто між людей не буває. Хто б не родився на світ? Родовита людина. Чи проста кожного з них породивши іменням батьки наділяють? Землю свою ти назви, і місто, й народ, щоб свідомо шлях спрямувати могли кораблі, які плинуть з тобою. На фекійських босуднах у нас не буває стерничих, навіть немає стерна, як на інших то суднах буває. Наміри й мислі людей вони бо й самі розуміють. Знають усякого люду міста і поля плодоносні. Швидше від інших усіх безодню морську пропливають, млою й туманом густим оповиті, і не бояться шкоди якої зазнати, чи й зовсім загинути в морі. Тільки чував я колись, От батька мого навсітоя, ось що, розгніваний дуже, мовляв, посейдон-земледержець, що перевозимо всіх морською михланню безпечно. А як збудований добре, мовляв, корабель «Феакіян», Буде з виправи вертатись його у туманному морі, вщент він розіб'є, й горою високою місто закриє. Так говорив мені батько старий чи то справджено буде, чи не справдиться від волі могутнього бога залежить. Отже, всю правду мені розкажи і повідай одверто, як і куди. Заблукав ти, в яких опинявся країнах, Серед яких був людей, та в місцях чи бував велилюдних, Чи непривітні і дикі, там люди, що правди не знають? Чи доброзичливі серцем, гостинні і богобоязні? Та розкажи нам, чого ти душею сумуєш і плачеш, Спів про недолю аргеїв, почувши про Трою й Данаїв. Все це боги вчинили і виткали людям загибель, щоб гомоніли піснями вони між нащадків майбутніх. Може, когось із твоєї рідні родовитої вбито під Іліоном зятя чи тестя, вони найдорожчі нам після рідних по крові. І роду нерідко бувають. Може, загинув там друг, Родовитий, хоробрий товариш, Твій найлюбіший, Не менше від рідного брата буває, Нам, дорогий товариш, Розумний і відданий щиро.